Subhanallah, është për të që dhikë, ma që më këfalët Ikë për ati që e dhikë, ikë për ati që e ka për njëzu Ikë për ati që i akë shëndat Ikë për ati që e runë dhe embron I akë familë, i akë mirëqenja, i akë për njëzën E ka ikë, e kush ikë ikë të karmiku i ti që nuk të do në të mirën në asë i moment ikë të shëjtani ikë të armiku i Allahu Gjellë edhe armiku i njeriur qipurse të mirën që ikë nga shtëpia ti e bët pjesë e klanëve të bandëve të ndryshme a do të shër një dit ditë mirën që të mirën në kurën në kurës dhe që ka ikë nga ma e dashura nga ma e mirën nga e që të mirën te katacie kamjos në spithnë jashtë pishajën të kiciente të shujimret kë është shembull i tij i mëdhtë kë është shembull i tij i qigjamis sinel musahifet tij robi wa a'jabum mimri dik wa huwa yad shenpë njerëz e fatkesir vallah sot mishuën e trahëton allahun xhella uala thuse allah kush diçka ju ka buar tyra thuse kan armik ik printi nuk i këthejët ati, nuk i nështrojët ati kur se për, Allah al dhosa, thusa, për të me Allah unë gjëllë gjerëa në hua dhërse të rejëtër shëtanin dhërse ajë ditë për ditë hedijët këmë që me bjënë të shtëpia tia përse më Allah i pjalla gjëllë dhe varë përshë fara si i, -i fjerë për i zotit kër e dinë se përfundimi këmë qenë përfi të kaj përfundimi këmë qenë përfi të kaj ala Allahu جل و علا na pa shpunë një dialog që do zhvillohej mes banorëve të xhennetit edhe mes banorëve të xhenëmit. Banorët e xhenedit që kanë shpëtuar që e kanë arritur shpëllimin e Allahu جل و علا edhe banorët e xhenëmit në xhenem duke u dhjek, duke u dënuar Allahu narut, zhvillon një dialog me vetë. Çka i thënë juve në xhenet? Ju diten njerëz, çu na është dobie këna mort? Ma kenë fitu, bashkë vakon? Nis pikëre tu çüstish ku ngjëna, ngjëna çu subo ke fund. A nuk ishim bashkë në punë, por ishem? A nuk ishim bashkë në më shkolë, mësoheshim? A nuk ishim bashkë në rrugë që ecëm? Çka ndodhi me uba? Shomda filia, s'u keni mënerë, çuditë. Mase neka konfisë fat. Çka ju çon në jehnat? Aman, na trogojë çfarë veprtë të mallë të shtu me kaq gjë që keni vuq, që u ndoqni neverë. A duhesh ka doktor? Presija po, ne nku men e muslimin, s'nku be do shuf fashik. Nuk veshim xhamin, ju shkëjit xhamin, ma rrugën tjetër. Andaj na do, se në dhunjet më qin të ndar. Inna kene me hara umul wajadin, wallau la an li ma'nan jamin. Andaj u pidha te. Perbeshi Allahu ta zogjë. Ktheju jamish te falës namal para se të bëj më dhun dhonshëm jamish me të afërt tia te mazra subhanarrahmanerrahim alhamdulillah rabbul alamin salatu wassalamu ala rasulina muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din ama ba'd qandlimet dhe avrimet ona tokun allah ta azza wa jall Dërsa pasha dhe sa paqja dhe bekimimi i tij qofshëm i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij, me shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Do të mundohemi sot me lejen e Allahut Azotxhal që të flasim për një temë e cila në rrethana të zakshme dhe normale nuk ka nevojë që më këtë tim të dreitorin e muslimanëve. Mirpaf po, kur të përhapët i një ranësa, këshkuptimi i fes, ku njerëzit marën metoda të posaqme, dhe të anake për të kuptu fina Allahot Azogjel, dhe të përhapët mëkati dhe rebelimin dhe Allahot Azogjel, atër edhe kësë lojtema shka nevoj që të i tretujmë në mesin e muslimanëve. Dikur, kësë lojtema shë muslimanë kanë tretuar vetëm për të shfaqë i bukurin e istamit para të tjereve, dhe kanë pasë dëshirë se për këtë temë të ndeg ka se kanë lakmu në islamin tonë, mu në, në këtem, e kanë lakmu islamin për shkak të namazit. Edhe sa kemi ndëgjua dhe kemi lezu, sa të huaj kanë hi në islam, mu për shkak të namazit. Edhe kanë hi në islam, ka hdera e, e namazit. Dërsa sët, patë këtësis, kemi arë në ashtalë që duhet musliman të indzisim që të falët. Muslimanit ju thimi se kanë obligim që të falët kemi arna as shkallë që duhet muslimane të të reguim se nuk qëndran islami pa namaz, nuk qëndran islami pa ju nështru Allahu subhanahu wa ta'ala. Si në qoftë, pasët që emi sëpravuar me këtë dukuri të keqën negative që është prafë mesë muslimaneve, e kemi patë të u dhe që t'i thimi disa fjallë në lidhe me, me këtë temë. Si që të temë, dhe ta që muslimane ju takon të, të flasën për te, i ka rje që kësoj temetja tja kushtëm një, një hyrje të dëmozdashme, një hyrje të, të thjesht, isla me lejnë Allah Gjellë allë në shpje dheritek tema i jonë. Tëla është kë hyrje. E para që duhet të adhim është se Allahu Gjellë allë a që ne ati kemi besuar, është Allahu Subhanahu vëtale i cili, gjithove primë të ti e përsil një ursie madhe. Wallahu jalla jalaluhu nukriyan as-sank. Prandaj edhe njeriu kur e ka krijuar Allahu jalla wa wala e ka krijuar me qëllim të caktuar. Prandaj për këtë qëllim Allahu jalla wa wala do të pyet njerëzit ditën e kıyametit, ditën e gjykimit. Sigurisht e përmend kët Allahu azza jalla në fund të surës Mu'minun, në fund të surës el-Besimtarve, ku përmend Allahu jalla wa wala në dialog që do të zhvillohet mes mëkatarëve, në dialog që do të zhvillohet mes atyre që i kanë shurrugën Allahu tazogjel edhe zotit të tyra. Edhe Allahu tazogjel ola i pyyt, kem lebistum fil ardi ade dhe sinin. Sa kini qëndruar në tokë? Sa ka qenë afati qëndrimit të juaj në tokë? Ata do të përgjitë të pasakë nga se do të duke se ka qenë shumë shkurt. jowman, e shkurtë. Kalu lebist me johman e u ba'da joh. Fes e lil ad din kemi qëndruar një dit, apo një gjusë më dita. Për të ata që i kanë nëmruar ditet, na nuk e dim së a kemi qëndru. Allahu Gjallahu Ala u a konfirman se kanë qëndru shkurt mirë për jonë një dit. Êshtë të vërtit se vetëm pak këni qëndru. Êshtë të vërtit se shkurt ka qenë qëndrimi ojë në këtok. Pas ti dialogu, pas ture fjallat e qëndrimi në tok, Allahu Gjallahu Ala Kër e kuptojnë kresat, realitetin e jetës në tokës në ka qenë. E kuptojnë fundin e tyne, e, e kuptojnë përfundimin dhe logarim për Allahu Gjelle v'ala, qka i thët Allahu Azo Gjelle, këllidhe mes këtia jetin në fund, edhe mes i dialogu, është esenë sa e gjithëtime që nasi muslimane të rejtojnë. Allahu Gjelle v'la i thëtë, e fëhasib tëm enema khaleknakum abethan, o enekum ilena la turgjehun, A mënduak se ju kemi kriuar katë edhe nuk keni mu këtë teknikur, kjo është sekreti i njerëzve, kjo është sekreti i derimit e njerëzve. Për këtë arshtë për njerëz, nuk i parullin Allahu të azogjerë. Gaj se mëndojnë se janë kriuar katë. Qka nëmë këptan kjo katë? Dhe tatë, kalimi i kosë edhe jetës edhe shuzimi i këtune dyjave, në dëshë tjetër pasë asaj që Allahu ka kërku, e tëra qka do qoftë Allahu i ka thënë katës. Andaj njerëzit, duke që jetën jo në realzim të qëllimi që Allahu gjelle ola ka kërku për tjene, edhe duke arru se kanë më këtëjtë kë Allahu subhanahu wa ta'la, elëshojnë rrugën Allahu gjelle ola, elëshojnë namazin, agjerimin e pësëmerat. Pandaj, për kjo përmës të bëfasu edhe përmës të që ditë me te jomën këjame, duhe që robi njetën e kësaj botët pregaditetë, edhe ta dëshmanë se nuk është kryu, nuk është kryu ka. Përndaj, Allahu Azogel, sa të që njëriu të largohet për i ti, sa të që njëriu të shkonë larkë pre Allahu Azogel, thire të zote që t'i këthet, robë i zote dë vetë, jam të panë dalshme, të panë dalshme. Nuk e ka thirë, Allahu Azogel levala njëriu njëherë në vetë, që t'i këthet, asë nuk e ka thirur njëherë në jetë, asë njëherë një mirë pa Allahu gjëllë e gjëllalu, përkundër rebelimet të njëriut, përkundër largimet e ti, përkundër të ike së njëriut nga Allahu gjëllë e vala, Allahu subhanahu të la gjdo natë dhe gjdo ditë, e thirë njëriun që ti këthetë Allahu të azogja. Sikur se, thëtë përgëmëveri sërë Allahu a.s. se Allahu i madhruar, e shtri në dorën e ti natën, që të pëndohet më katari i ditës, dhe e shtri në dorën e ti ditën, që të pëndohet më katari i, i natës. Andaj ajnë cili nuk falet, ajnë cili nuk është i përrunën Allahu Gjelle vë ala, kënjëri ikë prej Zotit, ikë prej Allahu të azogjën, subhanë Allah, është për të që dit, ma që nuk falet, ikë prej ati që e dan, ikë prej ati që e ka furnizu, ikë prej ati që japë shëndet, ikë prej ati që e runë dhe mbron, japë familje, japë mirqenje, japë furnizën, E kaj ik të kush ik? Ik të karmiku i ti që nuk jadon të mirë në asëti moment. Ik të shëjtani. Ik të armiku i Allahu gjellë levela edhe armiku i njerirë. I cilë është betu se nuk do të kurse në asëti mjetë që të devion në birë në ademit e që në fond të jatë i dëshpruar, i shumtuar, i malkuar mu si kurse është ajetë. Andaj është betu për Allahu të azogjat dhe ka fëndë se sa të kanë shpirët në ta, sa të ka jetë në ta, vazhdimisht do t'i cytë dhe do t'i dhe dhja jahën. Pirë pa Allahu Gjellë Allah përsëri, është faqë mshirë ati dhe ka thonë, sa të ka shpirët në ta, dhe sa të ka jetë në ta, unë do t'a falë atyra. Për këta syrë, nuk gjonë këse Zotin, pse i ka tërpiti, do të atë një rivë fatë këtështë, i kë pre Allahu Gjellë vë Allah, kur Allahu e thratë në pëndim, ai ik për logut azhjet te kush ik ik te karmiku i tij sikurse fëmiu që ik nga shtëpia ti, e tij e bëhet pjesë e klareve të bëndave të ndryshme a do të shënjë një ditë ditë mirë ky fëmijë kur në kurës gjarë se si ka ik nga mãe dashura nga mãe mira nga ajo që do të mirën te karta që kanë ju është në, në aspektin e jashtëm përpërdon dike në shozimin e tij ky është shembulli i atij që ik në modë ky është shembulli i atij që ik pijamisë Ikë pre Allahu subhanahu wa tala të kushë, të kiblisi. E Allahu gjallë vë ala thëtë, a për mërë një ato mikë, e ajo është armi ku i uaj. Ajo është armi ku i, ajo është armi ku i uaj është. është, është, është Përne Allahu gjallë gjallë hu, nga mshirë e ti, e nga mirësia ti nda e rabët e ti, u ka mënsuar që këtë trupë që ata e kanë, u ka mënsuar që këtë shëndat që ata e kanë, i tëri këtë trupë i tëri kjoj trup, gjdo gjymëtyre jona, simbolizan një aspekt material, është një valut, është një moned, është një pare, që me te jo më lëkja më dhe të blehet gjdo pjesë e gjenetit. Ose, nëse devalvan kjo valut, nëse hum blera asaj, eska mund si një riu me bledi që ka me te, atër blera dhe të të tjetë, pa dëshem Zotën Arut, dëni me Allahot Azojën. E djetarët e kam përmenë, Në lidhje me çështjet që kanë thënë se njerëzit nda raport me shumzimën e gjymtyrës së tyre, Inshallah u janë tri grupe. Në këto shumtyrë që Allahu ua ka dhënë ta fitojnë ngjarin e tij, ta fitojnë mëshirën e tij, ta fitojnë beqatinë e tij, njerëzit janë tri grupe. Lloji i parë i njerëzve është ai i cili e ka kuptuar këtë mesazh shumë mirë. E ka kuptuar çka po dëshirohet prej tij, edhe i kanë ndështruar edhe për ul gjymtyrë të tij Allahu xhallahu ala dhe e ka rritë në asin e ti. I ka përdor gjumëtyrt për të fitu furnizimin këtë bot, ka punu për dunja, mirë po, ka punu edhe për ahiret, e ka fitu edhe dunjan, e ka fitu edhe ahirete. I dyjtë është ajtë cili, i ka shpërgjith dhe gjumëtyr, dhe i ka keq përdor, i ka keq shrizu, duke i përdor vetëm për në nështrimi ndajt, dhe i kësajbote, ndhe i përfitimit, i botë, e kësajbote, duke harru Allah në azogjel, e pa të shumë se kjo është i humbor, edhe i treti a i cili i ka lënë gjimtyr komplet të pa aktivizuara. Do dhëtë a i cili asë në dunje se e kam po hajrin, e asë në heret nuk e kam po hajrin. Kjo është fatketsia me e madha. Fatketsia me e madha është a i cili, të si ka përdur asë kët, në këtë, asë në atë. Për të i lusru këtë që e thash me shambullë ma konkret dhetar i njëur ibn Qaim al-Juzeyri rahimuhullah faqë shembulli i këtij letrave është sikur së shembulli i tre personave që i është dhënë një arë me shfrytzim dhe i janë vënë aty të gjitha mjetet për ta kultivuar dhe për ta mbjellë këtë arë dje zonë e tokë e caktuar tre personave on në arë dy arë tre arë në komunanë fisar A dhe jam von mi tet edhe, edhe vinka që më punu tokën, janë puntort, janë edhe i jam von pun tort, gjithda jam von. Edhe kam von kultivoj këto nga këto tokës ushqime. Është, është mirqena jote, është rahatia jote, është begatia jote. I parë çka ka bëu, i parë ka marrë, ka punu këto si duhet, e ka përpunuë, e ka millë si duhet, pastaj e ka rrethu tokën, mos lënë që të kalojnë shtat, t'ia prishin, t'ia lënë baktia, t'ia prishin orën të vin keshbërset hajna Ta, tja frishnë atë që e kam bil edhe e karut dhe ko pasko e kam bikëshyr këtë arë, pa dëshumë se qka dhe në këtë arë nuk delë të të përret se begative që Allahu Gjellera i mbjën nga toka tjetëri, e kam arë këtë arë ar, me në për e ka shpërfil, asë nuk e kam rëthu edhe kalen që dalin të thera, dalin të ushimet të ndryshme të zëtë kan arë baktit, kan arë e gërësijet të ndryshme edhe është, bë, është bërë ven i k Edhe i tretë, asha ka bër me kët, as me at, po e ka vëshur uji komplet. Orniti, as ka pas dobi shtos, as ka pas dobi ajeta. Kjo është Zamër. Allahu xhalla ualla xhalla na e kap ka ka ni Zamër, çen kët Zamër të mbjellët Emirë, çen kët Zamër të mbjellët adhurimin te Allahu xhalla ualla, disa e kanë kuptuar kët, edhe i kanë përvill mëngët e tyne, edhe kështu e kanë ditur Zamër, disa e kanë lën anash, saqë nuk gjon, nuk shë, do të, të nuk më dëgjën për në dënjët kjeqe, e që nuk kohi se zamra e ti në atë kjeqe. E kalon zamre ti, që kush dënë të prejkë në te, kush dënë të futë në të diqka, ku... si kurse është hali i shumë njerëgjës atë paketsisht. E shë bredh mes këtirive të ndryshme. Nëse thuët për diken se është i tjil, a i vëra përnë mas asaj fjole. Pasat, të argjohet kjo akuz, delë në një akuz jetër, e shëse vë rapon ka, aja, nuk është të abil as njëra, pa dhe është dhemi është dhëtësat është i dhenë pas, pas sidhjive të ndryshme të njerëzve, nga se e kalem në zemërti që në te, të mbil, dhe këtë qëndrim, kush za, që dhe shirana. Aje që ka kuptu këtë arë, si kurse duhet, pa dëshim se, kjo arë, dhe të e adhuran njeri u me te, Allahum subhanahu wa ta'ala. Nga adhrimi më madhështore, nga adhrimi më të mdha, që njerëzit i përullin Allahu gjellë levo ala, pas dëshmisë se nuk me jeton të adhruat asë kush pas Allahu të azo gjellë, është falja e namazit. Parëse, dalim të kato dilemet e njerëzve, ose dalim të kato që pse njerëz nuk falin, edhe që t'i anullojmë të gjithë taktë dilema njën nga një, më argument të sh do të i përmendi shkurtimisht vë të më dhison nga argument e shërjate që flasim për do mëzëshmërin dhe obligimin e namazit. Nga se flot njerëz, shumica e njerëz e fatë kjecisht, si kështë dhe të vjenë vijem, kur flet për ta për namazin, flasim për namazin se është i mirë. Mirë përthu se flasim për të qka që është e dole ose të 3, ose të 4, ose të 5, e kështë më ratë. Të thotë përthu se namazin ësht o duhet njënë më i plësu të gjitha pun të fes e pasaj tek në fund mardë namazë e nga dhe të të shmurëm të kundët e me dhejnë në Allahu Gjelle Huala për të tregu se nuk qëndrën feja pa namaz edhe si kurse ka thënë Omeri radiallahu ta'ala anhu kush sa ka hisën e namaz ash ka hisën fej aje që s'ka hisën e namaz heq nuk ka hisë asë në fej anë këtu fjallën fjallë kërsnusa si kurse dhe argument e shiratë që flasën për kërcnimin dajati që nuk e falë namazën Zotë i Narud. Edhe po them, këto argumente kanë arë të përmenduna në Kur'an për të të, të regu vlerën e namazët, ose në sunnet kanë arë me të regu vlerën e namazët. Mirë për nemi së pregu që me ato, ato argumente që flasim për njerës pa besimtar, që flasim për njerës dhe vim nga rrugë Allah u Gjelle Vala, Zotë i Narud, mu me djeda të ju flasim prindve tanë, që klasin motreve tona, që klasin vlazive ton, që qinëve tonë musliman, cëllë të mbajnë e në musliman, festojnë fjetët muslimanë vë e kështë mërad, mirë për po nuk mbajnë në mendo njëre në jetë në tyre që e kanë përullur balë në tyre në tokë për Allah në gjële gjëlelu. E gjitha kje pse ka ardhë nga se njerë nuk e din në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në pozitja dhe qëfar hisen zën namazin në fejnë Allahu gjellë vë ala pa dushim se nuk do të mbedet pa u falë, pos aje që s'ka iman zëmër i pa aje që ka iman zëmër duke i ditë argumente nuk bese që do të mbedet pa ju në shru Allahu subhanahu wa ta'ala për shkakë që se pa mund shme që kështë do të vjenë edhe në vjenë që njëri u të thëtë se une e du Allahu gjellë vë ala e kjo dëshri më stashtu në që bile s'paku namazin e moslatëm për adhurimet e të tjera. Allahu Jalla Jalë hu, në surën muddethir, në fund të kësaj surë, Allahu Jalla wa ala, në e pëshkunje dialog që të zhvillot mez banorë banorë banorët e gjennetit edhe mez banorët e gjennetit. Banorët e gjennetit që e kanë shpetu, që e kanë arrit shpëllimin e Allahu Jalla wa ala, edhe banort e gjëhnimit, në gjëhnem duke u djek, duke u dënu, Allahu në rujt, zhvëllën dialog më zveti. Thonë banort e gjënitit, ma së në ke këm fi sëkar, qëka ju sjenë juve në gjëhnem, që ditë njërë, qërë në është përdo bje këna marë, në këna fitu, bashkë këna konë, në shpikë këna jetu, që është të shkove në gjëhnem o në gjënat, që është u bëkë ju pun, A nuk kishim bashkë në punëpunëshim, a nuk kishim bashkë në shkolësimsishim, a nuk kishim bashkë në rrugë qesëm, a nuk kishim bashkë në shtëpi që banëshim, bashkë në ndërtesë që banëshim. Çka ndodhi me juve? Pse u ndoqën Nina? Pse nuk jeni me neve? Çuditët. Fi jannatin yetasaelun. I jannat duketin pyetën. Yetasaelun çuditshën pyetën. Masele ka kum në sheqer. Çka i yfron në jehenam? Aman natëgoni zë se... Cfarë veprat të mardhësh, të shëmtu me kaq të keq që keni bë, çu ndoq për neve. A do nich ka do sot? Përgjigja e parë. Lëm në kun men el muslimin. Sen nkon be do nich u falshem. Nuk veshim xhamin. Ju shkëshit xhamin në rrugën tjetër. Andaj na do, se në dhunja ti më qen të ndar. Ju shkëshit xhamin, na shkëshim në rrugën tjetër. Si rkë zonë, edhe thirr këtë dërkush. Të i përgjigjë qëmë tjetërit, e jo thirë se Allah u gjëllë e vala, andaj s'ka i se përneve në gjëllë e vala, ma se ne ka kun fi sëkar, qka ju ka sirë në gjëhënem juve, qka ju prunin këtë dënim të dhimë shumë, përgjigjë e parë, lem në këndë më në mësallim, na ishëm gata që nuk u falshim, nuk i në fal, dhe në sa në është falë në mazë dhineve, dhe i qëtë herë, andaj u birja dhimet, Këtheju gjami ishte dhe fali se namazit, para se dëbid me dhunë, dhunë shumë gjami me ta falë tjetë namazin. Ato, ato që e binë në katër vetë në krahë, duke e bardë në gjami me falë namazit, me bo më uquaj një, në të më men shka kështë të me thonë, a thuvallë, a e një venin kë e kam pru, nuk e një të kërë s'ka qinë, nuk e një, përse vijë s'jële do të thëtë, në, në gjami, që t'i falë të namazit, të Zotë në ruhet asnë nga ja dhe dhe me tashë nuk e ka ditë rrugën dheri Dheri nga të jartë Para kësoj sura Në filim të Koranit Në filim të Koranit Allahu Gjall e Gjallu Kër e hapë libën e ti Ju edini shumë mirë Se gjda, gjda Shlimtar Gjda autori që përdole libër Në filim të libën e ti Të reganë Për libën e ti i njofton le dhusit në librin e tij edhe tregon se kujt i dedikohet ky libër nëse libri është për fëmijë automatikish para thanë i thuhet se ky libër e kam shuar për fëmijët e kësaj moshë për këtë qëllim që eksemerat nëse është për çmorët treguohet nëse është për mjek para thanë e zhlibit treguohet se kujt i dedikohet ky libër edhe kush ka mundësi të përfiton nga ky libër e Allahu xhella wala nfirimte Kur'anik ka tërguar se kush ka mundësi me përpitu nga Korani e kush i ove. Allahu Gjellew la thot, dhali këll kitabu laro i bëfi. Kjo është një liber që s'ka pikë dyshimin të. Së është nga Allahu Gjellew la. Nuk ka pikë dyshimin së është i vërtet. Huden lill mutë të ki. është udhëzim për të devat shmet. Kjo është udhëzim, është shërim, është drit. Për një grupë të saktum të njerës. Kjo ësht e ledhine ju minun e bilgaj ata që e besojnë pa dukshë normal, e besojnë Allah në gjellë o e fëllimisht ma që i kanë besu Allah me njëherë e basaj o ju qimu në salam edhe falin namazin qëka e me kuftu kjo se aje që nuk e falin namazin nuk është kurani u zim për ta Allah në rujt nuk është kurani u dritë e ti nuk është kurani ndrimecim për, për ta nuk është kurani ilash për ta aje që nuk e falin namazin Andaj, subhanallah, përshfar asyje një rihu e privan në vetë nga një begati ka që madhe, se ku se është Kur'ani, përshkak se nuk i falit Allahu subhano ta. Përshfar asyje, përshfar asyje nuk i falit. Kush i ndëgjena ta që nuk falen, vë Allah e do të ashe se aq i kanë të olta, aq i të pa qëndrush me arsutime të tyne, sa që nuk mund është ti që falesh me kuptu, përshfar asyje nuk falit ato. Udhëzim për të devat shmet, kush jam ta? Kushë këta njerëz ellezine yuqimun as-sala ata shefalë ata që i mësohun Allahu xhallahu ole me namaz pas sa përfundon pas sa përfundon Allahu xhallahu ole me sharim ne këto njerëz fillan me tregun yajid ma fikshia in ellezina kafaru ata që kanë mohu ata që s'i kanë besuar Allahu xhallahu ole selamu aleihim është e njëjtë për ta e ndërtuam em lem tunzirhum la yu'minun ay sira ta A nuk i thira ata? A ta nuk besojnë? Khëtëm Allahu ala kulubihim. Allahu ka vulloz në zemrët e tyne, përshë ata nuk falem. Andaj, largëvej e këtë vullën nga zemrët, këtë ju Allahu Gjellë vë ala, falu, nga se nuk ka dobi, nga asë një adhorej minjeri u zotë në ruajt, nëse nuk e ka nëshu kryt e venë sejzën njëherë njëhetën e vetë. Andaj, pasi që i përmanë Allahu Gjellë njështë për besimtar, fletë p Wa minan-nasi, apenjërë ko, mos u bë pitilla. Wa minan-nasi men yakulu amanna. Per njezo ko që thon na kena besu. Ko që zonë që na zëm në pasr, ko që nëna smir. Wa ma hum bimuminin. Allahu subhanatuhu te ashën me shimtar. Fshof yade Allahu جل وعلا. Meshka. Me shka ti si musliman munesh me kuptuar se si çpëtosh nga grupi i dytë i tretë me shka? Në fillim Kurani Allahu azza wajel i ndan njerëzit në tri kategori, njerësi kështë dhe lasën e fillim, tri kategori, tri lej zemrash, tri lej tokash, cëla tok dhe me konti, cëla zemr dhe me konti, aja që shëjtani mbjen të qka dëne, aja që shëjtani lunë me ty si dëne, a nuk është turpi Allahot azo gjellë, Allah njërë turpojnë dhe Allahot azo gjellë, që të dëbohat argat i shëjtanit. Allahot gjellë le thëtë, e fe te të tëchidhu në hu, o dhurrija të eulia e mënduni, apo e mërni ata dhe pasashtë të ti, apo e mërni ata, që kanë vëqë këthirës e një aftushme, me zhu, me këndel zhamën e gjithë njëri. Do të të thushë Allah për adhët, a jini të vendishëm se paskujt për shkani? Nisë nuk falën e. E fe te të tëchidhu në, apo e mërni shëjtanin, o dhurrija të eulia e mënduni, subhanë Allah. A përmeni shëjtani dhe pasasht e ti Meq e përmleni mu Thusë Allah për të të qysh përmlen mu Kak për shkan Kujt për i këthesh mu përmlen Allah i kjo është e mjaftur me që njëri Subhanallah Tja drizë zemë ati dhe më së të mbedet Për nështu Allah gjelle gjeralu Allah për, për, për gjelazën Allah gjelle vë ala Për të furhizën Për të japë shëndet Për të mban Shëjtani për të vjen me mërzi Me dësh O përdof fund për jo loti otiu nuk po du. Kjo është më e mirë për mua. Për. Me çfarë arsye? Me çfarë logjike, wallahi, njeriu nuk e kupton këtë. Me çfarë logjike? Elan Allahu Xhella veala. Shumë njerëz e fatkeqësisë wallahi, sot i shohim e thrajson Allah, Allahu Xhella veala. Thuse Allahu kush e di çka ju ka buar ty nafta. Thuse kanë armik, ihiq prej ti, nuk i kthyer ta ti, nuk i nënshtrohet ti. Kurse për men. Allahu Xhella Allah. Xhelaluhu. Dose e thrajson shejtanin thurë se ajë ditë për ditë hedijet kënsë me bjënë të shtëpijet i atë. Pse mërla i këpja allahë gjellë dhe valë? Për shparë asë si i kënjëri për izotit vetë, kur e dinë se përfundimi këmë e qenë përsi i të kaj, aksa. përfundimi këmë e qenë përsi i të kaj, nga se sikur se taj shpënin dhije, sa dhe që i lërgun nga allahë gjellë dhe valë, sa dhe lërë që i këshku, së si kështë dh Sa dhe që këshku largë, dhije se dyrët e Allahu Gjelle vë Allah për dirës o shpirët e trupët e në bashkë kënë të hapëra për ty. Kur Allahu Gjelle në këmbyllë? Nuk ka më katë mbiftyr të togër se mund njeri me bo e që këmë më katë më mbyllë dyrët e rahmetit Allah të azohë Gjelle. Ska më katë. Nuk ka e keqe që mund është me e bo e që këmë mbyllë dyrët e pendimit e ka Allahu Gjelle Gjelle vë. E pa mund si kurse është ankur shetani dhe ka thënë imbyta njëzit me fjallin do të bëj duke i shtuja dërimet e më mbëtën ata me fjallin ozat na fal sa ka investu në ty shetani që mos me falë namaz kanë kalu sa e sa vite e pas taj në fund fund njëre shpënduat ka shku këjt që ka bo shetani hoq rënaja dëshirat shetani preshja armikët Allah të zëgjel dëshirat e ti dëshpraje e këna që zotin të ndukur pëndu Kënaçi e Zotit ton, dëshpëroj armikun ton, dëshpëroja, pikllaja, çuish po piklon ai ty, çuish po dëshpëron ai ty, çuish po mbjell mrzin ti, treja me të njëjtën. Treja, tre me mrzin, treja në pikllim. Duke i thëny Allahut Azza wa Jalla. Nëse çu do të piklon, çu do të mrzitet. Wallahi shejtani pikllon, mrzitet. Fidhrohet kur i shem ushimandoj kë nësu Allahut Azza wa Jalla. Ja Allahu Zoti dhe kënaqet kër i shara për të veq që i këthen zotët e ty nëmta. Nëndaj, këli për kërën, është udhëzim, është dritë, është shërim, është shpërblim, është ngritja, për kërnë ata që e falin në mazën. Për ta është këtë dritë. E rusim Allah në gjellë, e ula që da të tjere të ja ndryshon dritën, të ja ndryshon rrugën, e ti këthen në rrugën Allah të hsoban den qur'an na kaperman dukena thir wa yaqimus sala falin namazen falin namazen falin namazen hso ka vanden qur'an ku allah xhella xhella na thir sa falin namazen nesa pegamere sallallahu alejhi wasallam that as salatu imadud din namazet shtylla e fes ton e se ski shtyl me cka t mbaat kulmi fes kurrenaj kul isen kuash tyl gjithë në hadithën, Allah i ben Omerit, radhjallahu anhu, thëtë pegamberi sallallahu alaihi wasallam, bunja li islamu ala khamsi, është ndërtuar islamu në pas shtylla, e para, shahadeti en la ilaha illallah, o enni rasulullah, dëshmija se nuk meritan të adhërohet asë kush pas allahot, dhe se Muhammadi alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alai Zeshtë në hadith të jetër sështë pegameli sëllallahu a.s. Qka u amërmana juve për një njëri që lumi kalën a fërstëpisë e ti edhe pas herënditja a i falet atë. A i pastruat në atë lëbë. A mbetën dënin dësirë në trupin e ti kanë thonë asabtë e ti ja rësullë Allah e si të mbetën dësirë kur pas herëlatë thëtë Muhammed asëm kështërshë namazë i falë mëkatët dosal iniciata thu pegamire sallallahu alaihi wasallam hadithi esht i sakt e transmeton tabrani under sa shej albani sa hadith es sahi sa pegamire sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malakan allahu jalleu ala dergan malak melaike special dërgon melaike e cila para çdo namazi të natës no nuk enim qe vran katërgum muhammedun yusrat orabt allah yunadi indekulli salat, thratë para gjëna mazë duke thëmë, o bita ademit, ngritë u ne, tek zjarë që e këni ndezë vetë, fiken i me namazë. Zjarë e këndezë, me qëri këndezë zjarë? Me gjunahë. Gjënë mëkat, e ndezë zjarë me gjëhnejmet atje. Që që fik? e fikë? E fikë duke u quëtë duke falë namazë. Gjëna mazë është kofë e me ujë. Gjëna mazë është një kofë e madhe me ujë i fik me kohë që unë do para para psaherë i tregoni ai që nuk falet me çka i fik me kohat e tina me çka i fik zjarrin e ti zotnë me çka zjarri do fiket me azit e tjerë përveçse me nëstimin e Allahu subhanahu te ala anë shikoni që melek ti dërgon Allahu xhala ola para xhen namaz duke i dhënë rrëftë Allahu ta zot xhel o bita demit o ju çekenin ndez zjarrin me durtë juaja gritun edhe fikën i kë zjarr duke fal namaz duke falë namaz, duke në shruë Allahu të azojët, kështë të fiken i këzjarë? Këzjarë që si vete kënë indezë me këndërsimet edhe me makatët e jua e jua. Në një dhënë të të të të të të të të të të Muhamedi sallallahu aleyhu sallam, ewallu ma ju hasabu bihi l'abdu johme l'qiyameti e s-salat. Qështja e parë, që do të të pytësh për të ditë në gjykimit, e para është namazë. Nës dot rregullohen edhe punët e tjera në vim. Nëse namazi nuk e ka në rregull, të gjitha punët e tjera do të ketë kaos e pa rregull. Çka çka nuk kupton ti a di? Sa mund duhet të bëjmë në këtë Sa me botë? Sa mund duhet të bëjmë të mira? Sa mund duhet që me bëdish kaq që shpreson që shpëbliest me të humrëti janë? Nis po namazin e telefon. Së ke fani namazin sikur se duhet, di se mos prezenta e namazit në bagajn e vevrve të tuja, i që regullan dhe i prish dhe vevrve të tjera zotin arujt. Nuk qëndroj, njën tleta, namazur e cili e rëndan pëshojnë dit në gjikimit për Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa, në një dit, të tërësat të përgambirës sërë Allahu alësallem, në dit të gjatë, për marë vëqë një piesë të ti, aty ku në interesën e vëqë të marëm, valë Dine limen la salate lehu Tha të përgambesan nuk ka fe Aj që nuk ka namaz Innemë me udhi u salati min e din Ke me udhi u rësi min e lë gjesedi Edhe pozita e namazin fe është sikur se pozita e kokës në trup A ka trup pa kok Ka trup pa dor Ka trup pa dor Ka trup pa Pa këm Ka trup pa sy Ka trup edhe pa hun kontrovel pa gjymtyt mbreshme. Do stha, njerë qëndron edhe pa pa bubrake, kusht personi di mungo qëndron, është i mangt, ka probleme, çka në vështërsi mirë pashtin. I pa keni pa trup me mbi gjall pa kok, skaft. Andaj para mendohet musliman, para mendohet musliman edhe pin alkool. Para mendohet syt. Kjo është e zez, më zvetë kjo pa para mendohet i çuj. Paramendohet musliman edhe nga shtranë, edhe kjo është e keqe, është e zezë më zvetë e kjo, po paramendohet dhe qështë e fërë. Paramendohet musliman që kam parë me shkun haqë e shkan haqë, dhe kjo është katastrofale, i po paramendohet dhe qështë, paramendohet muslimane për mbuljes në kukë, paramendohet edhe kjo, dhe qështë paramendohet, i po nuk paramendohet musliman për në masë, kjo nuk paramendohet me i të regu pegamberit sallallahu a.sallem se pas të e kanar njerës që thonë të e pegamberi o në sfalën qëka këshme thonë? Qëka këshme thonë Muhammed e sallam i cili? Një ditë ka dalë nga gjami atiri ka pato njëz në rrugë, dë njëz në shudit edhe i ka thonë ju dy asini muslimana ka njerë rësula jena falë ma herët ma nga se është shtyna ma dhe në gjami pak ma vonë e ata kanë falë në shtëpi tyna Ma, ata në madhë dhe kanë falë. Muhammed asë mi ka pa, ka dujnë njërë, me dinë i ka pa. Po se i ka pa, ka thonë, a si një musliman? Shka mund e paramendu, tu falë në në gjemi unë rrugë për rëni. Nuk paramendu o të kja. Ka unë një rasu edhe i na falë, qëka i ka thonë Muhammed asëm? Në falë një gaboga? Ja, ju ka thonë, edhe nësi i falë, ishin një musliman, ka falë në gjemi, falë në me meta. Ga se, do të ta, qëka në ku automatikisht që gojmë përjëve të shka të tërë, jo që një musliman. Ndajt do të thëtë, nuk paramendohet, nuk është paramendohet, nuk është paramendohet, nuk në kohën e Muhammedit së alësallim njeri, musliman me i thonë vetit, e musmufal. Musliman e me i thonë vetit, e musmufal. Kë nuk paramendohet, si kur se thash, nuk paramendohet trupi pa kry, paramendohet pa këmp, pa gishta, pa sfi, pa flak, pa dor, pa kek të paramendohet Bemë me dy me trupe. Edhe këtu para mendohet, edhe kështu kemi pa. Pa kry, skafe. Ska pa kry. Ataj, kjo është pozita e namazit në në feja. Për ta syë, namazi është obligim, është obligim, është obligim, është farz. Nga farz më të madhja në fe. Nuk guzon të lihet. Është obligim edhe për burrat, edhe për gratë. Është obligim në çdo moment. Nëse fat keq sesh, kemi gjetë nga musliman që falen doj kolon gadjamis ne zbon vatia musmu ose me kono them dikon ela namazet namaz nuk liret sikut kes me arsetu dikon allah xhalla wala per len el namazet kes me arsetu kan kes merso luftarin luft ka seri te angazhu me armikun me gjith angazhim armikun allah xhalla wala i ka msuse se si mufon luft ni grup falet e ni grup rin ni grup vajdan ni grup placan krosoria Të gjithë të kanë obligim me ufal, edhe kur janë në flakën e betejës së Tlulzës, edhe më kur janë në flakën e dardsmave dhe shënitëve ndërshme që lënë namazin zonë rrugës. Sa kanë dardsmës falet apo? Ku mufaltash? Ëh, saka ne por ne por ato manifestime solene ndërshme për martesë ose për zhime ndërshme e rënë namazin. Ndeka, të pomë tu prit njerëz pomë e lënë namazin. Ku mufaltash po pres njerëz? Krejt atë lënë namazin nuk bëse si e në flakë më të madhe se a i që është në luftë. A i është flakën më të madhe nga se a i e ka shpirë të në fëtë. është ka jepë jetë nërsa. Tashtë ka mundësi me rëndë në një granatë me mbytë, me që thëtë Allahu Gjellarë, nuk e ka rësëtu më së me falë namazën. Më dhe pejgambinë sëllallahu aleyhi sallem, për asë e marë lehtimi për formën e namazët të frikës tocë dikush uron, e tjerë të falën, kjo është puna. Përpara, para se marr kjo furn, e kam pas ndaluam, ose më fal. Jan faln komplet që të falën Zot. Kan qenë domthon pejgamberi s.a.s. në një fushë me ashtë pejgamberin e lagut të dinës, janë fal. Edhe nga lar i ka shikuar Halid ibn Ulidi. Ka dashjë njëherë më humsi, ka pasmë të gjithë me vroj. Gjithë janë fal namaz. Asës ka pas, allesh, apo s'të rrezikoi aty në. Gjella, ka dosht, e ka ndalë khalitin më shmesun mu, e pas taj, pas i namazit, ka arlesimi namaz të fikës e s'fala. Një përse kan lonë. Kër kanë luftën e uhudit, kër e kanë vonu vë qpak namazit, për shka këtë luftë, për shka, shka tjetër. Përgambërë e s'asalim është luftë kundër më shikëve të nekës, të sëndë në na e vonu namazin. Ka thonë, Allahu a mbush të varët me zjarë, Shëgallu në anësarat e asër, në pengun nga namazin i këndisatë. Në shëtë njëri në pun, drejtarë, shefë, e pengon ato më falë namazë, pa ku e për haku? E i thëtë vetin për musliman ato. Baba e pengon djallën më falë, baba e pengon qikën më falë, e i thëtë namazë, e i thëtë jë musliman. Ata në më shëtë kanë qënë paganë, kanë adhru idhoj, kërë e kanë pengu namazin, kërë e kanë pengu muhame kalon zoti u amush tvorret me zjarr qase serat mufal rahat epsiun falata ju u fal me grupe me informë, në formën më mirë po çka se u fal rahat se u fal kur duhet mufal kur duhet mufal veç për kët arsye ka bo dua për ta muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asu val çka do t'onte të për ta sallallahu muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ç'çka po kur për arsye leçë leçë ja shtyn diku të namazën por e imponon çë kur më se me fal kur bësh më më më në suallallahu xhelle ve ala çfar doja për ta ishte kyse më bo Edhe përsi në fund të thot, unë një muslimat. Përsi në fund të thot, une e kom zemër në pasër. Përsi i thot, une jë e jë majni saj që falit. Me qka? Duk e pengu tjerë për më falit, e kështu me rrava. Për nej është obligin për shëtë kajnë. Nuk lirot nga namazit, duhet të adim, nuk lirot nga obligu shmërje namazit, përvec se në njëri. Kush është taj? I që me e më dëri. Atinë këto në mufadinë më çajzin. Tier kurrë çka ka mend, mësh mend në me poshtë. Çdo kush e ka obligim mufalet. Andaj sikur se dini për namazun e posa abdes, nuk i abdes merr ti emun me dhëj. Për namaz duhet të keni veshun, nuk i veshun deshun do të, të mufal. Në për namaz nuk ti ka kibla, nuk din ka o kibla, kthesh ka dush. Për namaz duhet të kom, smu shmren kom, falësh ulesh. Për namaz me lidh duhet, një lidh, lidhën falësh. Ç lihet namazi, kurrapa. Lidhën falësh. I kam pyet dietarët për ata njerëz që janë në burgosë, edhe janë lidhur me kohët e tjera. Porseun pozoi kushtimorin para burgim, ju vënë ju lom i lidhën. Edhe i rën koh gjat ashtu si presion për të marrë informacion nga ata. Ai kam pyet dietarëse nuk po kanë mundsi më ushje, as po kanë mundsi më çumë marr abdest. Çetlir, kafun falu pa abdest edhe i lidh namazin mos e laps. Nuk lihet namazi për kozhë. Për kozhë nuk lihet namazi hiç. Tash Gjasë nëse Allah, këta nuk i kanë arsye tu. Falën namazet, çka ka punë e tjera, vatra. Është normal. Në disa kohe të saktuara, gruaja lirohet nga namazi kur asht lehoni ose kur asht menstruacion e ka haram mufal, nuk bën mufal. Po, aty është liruar me vetë, por ndryshe pas saj obligohet me mufal më një herë. Si të pastrohet, më një herë duhet mufal. E ka obligim namazin, nuk guzon me me lënd namazin. Andaj sjellosen për për Blerata në namazet, për dobitë e namazit, namazit patyshim se kjo është një temë që nëse kishme marrë për shumë kohë, edhe shumë pika që kishim çka me thon, mirë po, po duhet që shkurtimisht para se dalë ata tek ato dilemat e fundit, të, të flas vetëm për disa për hetimet që ndin me shumtarën e namazit. Që ta kuptojnë që ai që sfalet se çka i ikë për renditja e tij nga ky preti namaz ka thaj ati që i kësabahi, ose i këdreka, ose i këndia, ose i këkshame, apo jacija, bjenë nëtë me fletër hapë duke mënuse, a e që ka fitu ajnë në treftinit ti, a e që ka fitu ajnë dikën të të tërë, kur këshmi këtë tokë se ka fituapëm. E dhëna mi të regu ati se ka dhe njerët sëltë, së në kungë, së kanë qenë ku ke qenë ti, së kanë fitu që ka fitu ti, mirë pa e që ka fitu ti, Nuk krasot as pak më ato që ka ta e kanë hup, apësat. Këtë dhe meshtë, kja të, të flasim për për të timë namazit, kja është temë e gjatë. Ka se vetë një, një, një, një, një levizë e namazë sa kanë shprej djetarë për i kënacive që kanë di në të pozitë kër kanë qenë. E mosatën për pozitët e tjera, apësat. I bëjtë shkursimisht. E para, Allahu akbar. Kërthush, Allahu akbar. Qfarë dhe lini ki të për ati që nuk thot Allahu akbar? qoshim dalim e para edhe kryesa e petitiones se ti me zemrën tënde edhe me gjuhën tënde konfirmon se me vërtet azin kët dëbot nuk ka më të madh për ty se Zoti yt Allah. Çi ke besu? As puna jote, as familja jote, as koha jote, as fitimet, as angazhimet, as kurja nuk është më i madh kur vjen koha namazit, Allahu Akbar. Ai që sfalet, kur e konfirmon këtë? Kur i vjen vakti me konfirmon se Allah është më i dashur për mua se kët, kur nëse s'falët, në madhër kënë filmimin. Ande kërështë Allahu Ekber, ti i thushë Allahu Azogel, për, për mu tema i madhi, për mu tema i dashurit, për mu tema i afërti. Ajë që nuk falët, kur i thëtë Allahu Ekber, nëse nuk i thëtë namazë. E delë ditë në shëkimit për Allahu Azogel, e i thëtë Allahu Azogel dhe gjelalu, ama shpërlimin. Qështë me dhe në shpërlimin, kjo sekonai më i mvolë. Çi jemi të vonosh për limin kur sekonai parë për ty. Sekonai më dashnet. Pa më drejt Allahu xhalla u thotë, në të shkon çdo kort let më se vop tek ai që ai ka qenë më i madh tek ai. Nëse ka qenë për ty dinari më i madh, se sa Allahu xhalla u ala shkoni për se vopën xhenetit të dinarit. Shkon dyqanat i në dyndja i nëpëposhtë që e harru diku. Ç'a di nëpë? Ç'është në xhenetit? Nëse ato ç'a di diku në xhen, aq ku mund si më jet. Nuk ka mund si më jet. Ai qruçi kanë Për okupu punë të shtepis, duke fshi, duke pasru, edhe qëse kjo pjesë e grave duke me, me, me, me kry këtë të tyrë. Mirë, për po, jo me i pekun nga namazëi. Jo me shtu ku e namazëi të fshi edhe këtë ose të regullet edhe këtë. Namazës në fillem, pasaj në tjerat. Kër të varësën në varën e saj, a i gjenë punë të shtepis, a i gjenë mobilet, kush janë bërë qënë varën edhe kush janë zinë. Vëllë që e shpi që këtë është me, me, me e zbarë duke, pas, duke pasru, që e ku me të anëzirë varën nësë në qëtë që të pinë në ke farën. Që e punë, që ke fitu për i saj, këtë është me ndryqu jetën tënde, këtë është me ndryqu jetën e pasarëzve tu, fëmive tu, që ta ka me të anëzirë varën tënde, ka me të anëzirë jetën e, e, e arshme nëse nuk e ke ndryqu me namazën. Tëndaj, Kursat njëri, Allahu akvar, Allahu është me i madhe, s'ka për më matë madhe, kjo është dëshmija me e madhe që njëri e dëshmanër. E dyjta, do në që, vjenë masaj është, kursat besimtari, e u dhu villahimin e shëtanër rajim. Ne e dimë se armikun i, i, i, i përbetuar është shëtanër. A i mundohet përmes formëve në dërshme për në emzim jetën e i ratën. Për në emzim jetën, qysht ka mundësi? Çu ska mundsi. Andër s'vranalla, hija shtëpia është futë sherrri i i sehireve të ndryshme, i magjive të ndryshme, i msyshjeve të ndryshme, i zilive të ndryshme. Për çfarë arsye s'kund shtëpia? Ka çtepën. S'po them që bejtorët nuk s'provuat, kjo është në veti. Mir po tek tjerë do shumë më shumë. Pse? Gasatos kanë gjetë ku gjatë ditës më thon, au dhubilallahi minash-shaytanir-rajim. Nuk i mundi me anpost armikun tan përvesën nëse Allah është ndimëtarë jëtë, si ku që thot, i bëntej me Rahimullah, mos të angazha me qenin e kopes, nëse të dhënë me kalu, me i përfuj bari ju dhe të lidhë kalon shlerëshër. Thuj Allah o të lidhë qenin, që të kalon shlin dë një, të kna që shlin në dë një. Nëse nuk i thush Allah o të namaz, lidhë dhe shëjtanin, mbrojnë nga shëjtanin, mbrojnë nga shirë i ti, kur kimi thonë? Wallahi veç kjo që i ka t'i që sfalit mi aftan, aftë mi a nëzijetën, veç kjo, më stazin për tjera tëmë, e ku është pas e lezimi i Kur'anit, fjallës e Allahu Gjallë e Walla, a i cili e lezën me gjuhën e ti, fjallën Allahu Subhënë e Walla, me shpër duke thonë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, për këjtë mira që mi ka e bëzote, këjtë që ka kamurë, edhe kështë nëtë, falërimi të konë Allahu Gjallë e Wall Namazu zhvendi falelim imadhimet Allahu Jalla wala pasai rukuja pasai sejdeya sejdeya kulmi namazet do të çëndrimin këm rukuja yon përgatitje për aktin final të nshrimit të Allahu Jalla wala që është sejdet andaj për katëshje mënyrë çop sa çëndrimin këm ka jo mënyrë çop sa rukuja ka jo e sa sejdën di gas Allahu hada sejdën ka thon edhe një herë bon për më Nuk kë janë ka një, rruquë ka një, dy sejtë janë, përshperasuje, nga se robë është mas ofërti Allahot aty, e Allahot gjella ka qefë që robë oferti, me nejë sona ofërti, me dyhera, ju jo me njerësi në koma në rruquë. Ajë që ka hufë sejtën të gëmni, që ka ka fituar? Ajë që ka hufë, balën me e qitë, në tokë, për Allahot gjelle gjelalë hu, që ka ka fituar? Bëllaj, këtë du njanë me adonë kënjere, kur ju s'ka fit që ti je që e vendos ballën tokë për Allahun xhelalul, e ke kënaqë zotin tan duke u afruar, në sejdë dhe etuja para ti, di se keti ke fitu, edhe pse mos ai kusht çka çka ka ndodhur çka ke humbur. Pastaj nëllim të thiyat, duke thënë el-tahiyatu lillahi, do i thonë se madhënimi, adhurimi duke marrë Allahun xhelalul, duke qosënavat në Muhameditin sazem duke buddua, për raft e më të mirë të Allahun xhelalul, teja di me teleh selam, derën kët kok kur ti e bën tehatin tje konfirman namaz se dhe tje dhe mekon pjes eqe tve njerja t'me rata wala ibadillahi s-salihin e dhe nbi rabta allahu t'me rata nese nuk karkon ka allahu jellani namaz nese nuk ekonfirman dhe shirin tënda se tje dhe mekon pasus i muhammed dhe mekon pasus ibrahimit, i musawit, i isawit i nuhit, i idrisit, i saliwit i shraibit e zekriyas e jahyas al-islam nuk dhe ghon namaz se tje dhe mekon i bura t'me rata t'me rata t'me rata t'me rata t'me rata t'm Ti më bënë tregoni rreth vonq. Ku? Skokur kur. A ndai ajh e falet. Ajh e falet pas namazit të ti, kur të kthen kukun, kënësh kën e përmas. Në jo simbolikë oçi e shëdikan, më po pa, e paramendal. Ajh e fal namaz, kur të kryen namazin, kthehet përmas, kënësh për e përmas. E sheh Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, e sheh shoqëti, e sheh pejgambert Allahu xhalla wala, e dhërt më të mirë të Allahu që kanë shkirën tok ishen këtë karavan. A e që e kalon namazin për shkak të dyqanit, a e që e kalon namazin për shkak të punës, a e që e kalon namazin për shkak të trektis, a e që e kalon namazin për shkak të punës shpis, ku këtë jetë për mas, ku në shkët për mas? Ku shësh mësti? Në karavan dhe ku në vështaj? E njerën më të qirën, më të uryrën në këtyur në tokë që në erika i, i ka shkel koma të të në tokë n është bosulla që të remtonë këtë mirë, lënja ti është e që qënë në shëshinë të këshiva. Andaj, pas të hjatë të tush, është hedhu en la ilaha illallah. Sa em e shenë, sa em magnuar është këtë dëshmi, që e dëshmën robë i ti me gjisën e ti, duke e që, duke e ngritë gjisën e shahadetit, se nuk mërëton të adrodë asë kështë pas Allah o të të zogjët. Dhe se Muhammed e rizrguar i ti, pasaj, pasaj duke kërkuar për, për të pa çë shpëtim bekim gallogje nevara ende në fund e përfundoi duke bu do duke lutur allahun xhello për të mirat e dunjes të tahiret me jep allahun xhello nevara falet e mëkate të mirën këtu dunjë shëndet pasuri fmi anësimos me më Allah si më Allah jep allahun xhello ne lakt si mos beshuri allahut gjithërat asaj qysh ja selam dy anë duke paramenduar se në dy anë veti po qendroj rroftë allahut mirë me lajkat allahun xhello nevara i përshëndet duke pa përshën, që vazhdimisht jet në, në shoqënin e tij nëse a chic diket nuk i priteton kauzon një mucka ka, ka fituajë këtu kura e kalut Allah subhanahu wa ta taala klasia çme zdaje priteton namaz sikur se ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më shtjap më zgën klasia e kësaj klasia maksimumi klasis pritetin më i këndshëm kur të jam në namazun atë a dhjet osha radhiyallahu anha sarë është mërzi për diçka është pikllu ose është ngarkuar diçka pejgamberin vezëa ila sala kashpë eto ska von kashku namaz e kada kadale tezja shpejt namaz qase çdo ka qen prehja aty kur i thonj deri allahu xhenna wala çdo e jon prehen qase dinsa allahu akbar ska sbuj matmora se sa fuqi allah po shrem nuk ka varfri matmora se sa depot allah po furnizet nuk ka breng matmora se sa fuqi allah po ta te kaluat e kështu me rad andajet allahu akbar ikfeta allahu xhenna jalalu ana lut po ti çe të eftë mirët e kësaj bote, edhe bote së tjetërë. Edhe për fond, ata që, gjitha këto shka i dhamja në shkallon, dhe dhe këto që thamë na i shpërpilën, me dilema të pa qëndrush me të kota, dhe të mëndojme që, shkurtimisht, të i përmajt në disën nga dilema dhe tyne, duke, të regu vësë, sërsa të pa qëndrush me në ato dilema, edhe sa të dapë të janë, për balë aso që n Ta asojë që mund ndodhë më tani, vallahi një, një shkroi të atia jete, nuk kam mundësi për për të përballu gjithë ato dilema, mësoj të punoj në beqira. Çikalfë votacë nuk falen. Thoin, balancë është me Kon Zamra Apostol. Zamra Apostol Peçkovi. Balancë me Kon Zamra Apostol, sa i, nënë të paqitimi që do të me Kon Zamra Apostol, peçka më pas u zamra. Se kan për çnimosh balancë me Kon Zamra Apostol, pe i morën për dëshrin dhe Allah të nëse posë të, atërëthemi, mire kini. Gase, nuk ka rrugë matë shpejt, për me pasru zemën, për imanit, për dëshrin dhe Allah të gjellë e ola, se më së më falë. Nuk ka metod matë shpejt, me zbraz, dëshrin dhe Allah të gjellë e ola, me zbraz zemën nga besimi, se sa më së më falë. Nëse kanë përshkim zemën e pasën për kësaj, atërëthemi po me venë e kini. Fyrënde Allahu Jellal Wal, nëse ka hisë e shajtanit, nëse kjo për të është e pastër, mirë ka. Mirpafaqe që ka pastrim, më nëse më pas zëmër në pastër, në tkuptimin që me atë zemër do të fitohet xheneti, i themi gabim eki. Gabim eki. Gasë zemra kur është e pastër, domosdai pastrondim tyrë, nuk i lënë dyta. Gasë zemra është mritë, çysh ka mundsi më kon? Çysh ka mundsi më kon? Zoja shtëpisë e paqësh Emir, pedante, do sa bërllogu ka ri ditë të shtratit ku flan. A ka mundsi më nxjodh kë? Nuk ka mundsi. Po skuq smurë komplet, është smu dekës, është doma, është shtrem, mërë, për smurë dekës, zolla e shtëpis. Domash e shtran, skop gjeni më atë foq. Hipo, më thonë është të shëndosh, e pastë. Pedante, e pastaj kush qen në shtëpi edhe ashtë bërllogun te kravati ku flani ka ardh, çka pasorti është kë? Zamra domosdodut me lvizë. Zemre Levis nuk rinë, cëla në nënë, kërë e shefmi në sajnë në rrug, ka e rrahim të tjeret, rinë rahat duke pikafe. A ka në nënë të tjil, nuk ka mundësi Levis Zemre. Prandaj ato dyja që ka nërë të kësulejman e Esam, kanë qenë do granë kone e Sulejman e Esam, duke korë, edhe duke kosit, nërë, edhe i ka nënë shmijt pak më anësh, ka arë një ujkë, e ka anë kënë një një pëth Ajo që është në grëndë të mija i saj, e ka pa se kam betë pa fmi. Atër ka doshë njërë pa drejtë me marë fmi në tjetërës, edhe ka në kjo është mija jam. E ka në jemi është, kjo është, ka në kjo është mija jam, edhe ka në shku më u gjukutek Sulemoni e i saj. Mirë pa, kjo që e ka u fmi në ka qenë shumë ma orature, se ajo që e ka pa sëmi në. Edhe në bastë argumentet dhe fakteve në në të rejshme, ka kfitu ajo që e ka u fmi e fortë. Atërsulimi mosëm ka dashme boll në prov fundit. Edhe ju ka thon. Për më shumë qen ashtu apo ju e dëshfruar që të dyja të klasme, one do të ndaj këti me i përgjist. Gjyqën e merr Njona Non, gjyqën e merr Njona Non apo. Cila ka vartit? A mall mos ndaj cila? Apoçi ka humbin jo? Sa e si drama soi për ça. Sa skuza më të don këto, nuk e don se a ka humb lezin. Dvetë, tash çka gole çaumsoj. Ti do ka kliz nona drejt, ka on një pasojë këtë për samet. Apo, çu të zemra vë. Ai o çë don dikon, s'ka mundi si pa kliz, nuk ka mundi si pa bërtit, nuk ka mundi si pa pa e dëshmu publikisht, dashrinë da ati çeton e famësmërt. Andaj thotë e duallahu xhel lewala, e kam zemër ne paqë besim, edhe ai zemër është aq e lirë saqë nuk e lëviz durr nëse e zemra. Çfarë po sot jesh kë? Wallahi ke një ngjash, sikur ta synonë sot, po prej djalin, s'ka gjallë, unë e marr dizum të gjysën apo. Kjo kjo është me këta ngjashmëri. Tëtë që ka thonë, kam dëshirë mufal. Çef kam shumë, shumë i mar lakmi atë një që s'ka, po s'kam ku. Nëse s'ti kuo për Allahun xhelal xhelale për, Allah, gjële, gjële, për kam kë kam ku. Sa kërkon namazin mufal. Wallahi ai t'i A i cili do të thëtë, a i cili e shë e kohërat, një kajtë kalan, edhe e shë kohët e namazët, valahi e shë se veqër dilemë e kohët, e pa që dujshme se s'ka kome e falë namazët. Nëse, shikani që ka thëtë, shikani që ka thëtë, njën nga kërësort e klubit e që i fotë dhe në Ejqipt. Dhe në Ejqipt, shikë që një do venë, pakicat e kanë i falë klubi ku ose udhëhiqet që ata udhëhecin kryesori i çifutëve në Egjipt çka thotë po Tho shpesh herë e kam qortuar vetëm time dhe shpesh herë e kam o, e, e, e, e e e e kam kritikuar vetëm time pse nuk po bbona musliman pse unë jam alah musliman është kryesori i çifutëve çfion e ti çka e ka thonë e regjistuar në po libra dhe dëshmuar nga nga e dhe qëka kështu këndin me përnu, me, me, me mendu këtë pun, ka thonë nga se që di të mune me musliman të cilë eshe sa i lakmaj, po kështu thot sa i lakmaj une muslimanit i cili duke punu në arën e ti eshe se ka kohë në mazit, e shonë vejtë le punës, shkonë të klipu mëra blesë dhe falët, thamësa gjonë kohë, ajo është mahnit, që është kënjëri kër genë kohë në mazit së ka për të mad Kujdesi i këti musonë për këtë kohë, ka bo që këtë që putë me përnu islamin e fërën, mas gjerështë e 5 vjetën. Tha tashë e kam përnu islamin, mirë pa e që më brendë vazhdimishtë është se, qëka do të bëj me kohën 6-5 vëqarë që nuk jam falë. Ka kohën më falë. Nga se Allahu gjellë le vale valë e dinë mas mirë, qëka ka nevojë rapë për të afërën. Në pesë kohët e namazët, ka kohën njëri më falë a i s'ka këmë më falë. Pse? Nga se e ka ngajru shëjtoni më obligime në ndryshme, anë a i s'ka këmë më falë. <coughs> Tjetë e që ka thonë? Edhe kjo është, peja, pe, ato i që ndëgjëm vërdimishtë, e këmë dërmenë, kismet, njët e këmë bu, menisë më falë. Kur? Kur? Kjo do të afilej më falë, a i që e falë gjumatë, i falëve gjumatë, pëse s'fërë është për zvaktë Tho që, Jakubi është gjumon, kismet dhe 5 vakte. Du të një fudu më njërë më falë. Gëse ku e din të me leku i vdekës në qëfar lërësi është pëjtëje? Ku e din të me leku i vdekës në qëfar lërësi është pëjtëje? Tregohën të rëzmetime se ka arë njërë me leku i vdekës e kësulimani e rejësëram. Ka arë një me leku i vdekës e kësulimani edhe kur ka arë e ka gjithë një njëri në prezend Suleimanë dhe Alisam ku ka qëndu Suleimanë dhe Alisam në Palestinë, të kutësi sa e ka ndërtu kutësin Suleimanë dhe Alisam edhe është të ditë me dhe djetënë, ka thon, i ka thonë Suleimanë dhe Alisam po që dita me këtë njëri që është këto e mund ka arë urënë mja marë shpiritin njëndi mund ka arë urënë mja marë shpiritin njëndi që në këshë kënjëri kësë të n edhe ka shku me leku i vdekës, i ka thonë, sulema të më të njërët, qëkat ka silë të kune, i ka thonë, kumëni që ki mundësi me leviz, e di mundësi të shumëta, a ki mundësi me mbardë, me mundësi të të të e qëtë ka e palla me më qënë i ndijatë. Ka shku me durë të veta, të ke gjelë i vetë. Asë që ka marë menja, se që atë ku ka me posë knatësit, a i ka shku mu knatësit, ka shku me për etu knatës me shpesit të madhe me mundësin që Allah e ka për së në mënë të a.s. dhe se ka ditë i ngrati se muqa të jeshtë që e prit vdekja të a.s. Popli i i hudit të a.s. Adi kam pritë si me arë niko ka pas të atë si e madhe edhe Allahu Gjellële ka që re që ka njep, shajn, pistor, që për një për shajnë për istorë të për jështë i vjënë gëzu ka thunë ha dhe aridunë më më të të rëna ka thunë kjo ka, ka një shajnë që ka më në rë Allahu Jellaluhu ka thon, "Jo mund të dëgoshi, sënqtarëz azabi dënimi ju, sënqtarëz vrasja juva." Sa njeri është mbështjell vdekja, mbështjellse ne klasive edhe relativëve të tij. Prandaj, thao më një herë, mos e shtyi, qase në ngjënin e smëshka, ka mosim u ballaçunesë. Sa njers kanë natën e ndosh natën, më jet nuk janë zgjuar. S'kan pa mosim e dëshmuar për Allah Jellaluhu, praktikisht, çata e kanë dërman më ufak. Edhe dilema tjetër, dilema vonë, do të zë zëmëpëtunë, komo si do të thash, më zorë dha më tepër. Me fjalën më tepër për të, mirë po thash, aq që të paqëndrueshme, saçi veçi përmena, për më tregues se ja për çka ka për njerëz për mos më fal, e ja çka lojnë në anën tjetër rreth. Edhe dilema tjetër që ata e marrin është ajo që thonë, më rëndësishmë janë dash të mirën tjerëve, mos më dash të keqen kërkuajt. Qëse më nëse ti më dosh mirë ndikujt, kur ti eh? vetë sot në jetë të mirë. Ë? Të rrgomni ai që ndikadon në jetë të mirën, kujt e do të mirë? Ai njeriu që kthen rrugën, i çaros fshuktë vet me drejka me darka. Apo i çaros që është i mirë për fshuktë vet? Pipof fëmijë vet kok pusa me vesh, është i mirë këngjere? Meketin, e kët dunya, e kët po me këngëz mi zor zlumçaroşkë. Se mësparë që të vitë me qyrë, grunë të anë mësparë, pas taj me dalë, me qarës tjerte, me, me ndëru tjerte, kësë mëralë, me bukuratanë, shpeto në sëra atë pëjtëje, e sa njerës ka të atyri, a, me shuk, ashtë disponu si kërësori shukve ti, sa njerës ka, që kur dënë shështëni, këjtë piklimin që kanë shukteve, aje thithë, e ju jep aty në gëzim, e pas taj atë piklim që ka thithë, Tjerti shprëndan me gzim e familjes tyra e kthye çat pikllimezbraz familjen vet. A është i mirë kë? Fisor ti mirë. Nuk është i mirë ajë që tjerrt përjasht i gzon kur vjen dozo so fëmia aty thonat që shumë vano edhe pak se rahat jeni aty. A është i mirë kë? Nuk është i mirë. Andaj ai që nuk mëndon për vetën e vet, ai që vetën e vet e bën çirrit duke u djeg në xhehenam. Em, ne Murtaza ti kujtika po bon mirë, që wallahi s'ka po bon mirë kujt nga se qaj e mirësi, s'kam me kripun njësë për Allah, subhanahu subhanahu, subhanahu, talafot andaj ki mund si me i bo mirë të tjere pa e lo namazën as pak s'pengon as pak namazën, me i bo mirë të tjere për kënda zi namazër është ajë që të mësan me i bo mirë të tjere namazër është ajë që të banë me konë i mirë i drejt, i sinqert i posi duhet nështë pa namazët banë me konë me këso standartës shumë fërsta i mirë matashe, me po, ata q jo më nëshkaluata për gazetia namazi është drejtimi i robët për Allahun Azza wa Jell. I drejtohet atij me zemrën e tij, i drejtohet atij me gjymtyrën e tij ti. dhe me shpëtin e tij. E adhuron Allahun Subhanehu ve Teala dhe me kët i shpëton dëshmimit edhe devimit të kësaj bote, edhe i shpëton dënimit të të ahiretit. Ata që ka e thash dhele me tani, nuk është vetëm se pak në lidhe me, me këtë temë madhështore. Mirë po, besoj që ajë që ka zemër, ajë që ka zemër, dhe ajë që ka menë, që të mediton, dhe thyrë argumenteve, dhe thyrë e fjole që janë thëmë, besoj që janë të mjaftush me me lehenë, Allah u gjellohë me zju zemërn e gjdo, e gjdo të hutuar i dhe me këtë në rrugën Allah u subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Andaj e lusim Allahun azogjallë që të gjithë musliman të sërët e të dëshmojnë se Allahun është zotë i t'yne. Dë të gjithë musliman që e të dëshmojnë se Muhammed e al sërëllahu a.s. Al është të i tërguar i t'yne, të gjithë tha e lusim Allahun gjallë e valla, bure e dhe gra, Allahun në namastik thamë. E mësë shojmë këso laj, kundërstime është të papara. Të papranuar anë shariat. Musliman pa namaz. Musliman pa muslimane pa e di se qka do të tëtë namazin dhe pa e nështu Allahu subhanahu wa ta'ala. Po tim e ata që falemi, edhe u amësojmë fëmijive tanë namazin se ti du të mu fal. E mos tim e nga penges, zotë në rujtë, që fëmija jo në nësër dalë në më së falë namazin, e kur të thuë e pëse nuk faleni, të thojnë se ku mu fal, kur nuk e kam pa babën e nonën kur duke u falat. Qka i thushë Allahu gjelle wa ala, për fëmijun tanë, i cilin nuk e mon men dë njerë që ka pa babën ose nonën që tjetë tjet, tjet falër Zotin e i falët më ka të tona në bëf nga ta që falën si kurse ka bërdua Ibrahime e thëmë këa thonë Rabi Gjalli më kino s-salati o min dhurrijeti o zot më bër nga ta që falën dhe bër e familin time nga ta që falën Allahu gjelle vële fut me mazën i shtëpia tona të këpërndrit tonë, të këvlazit tonë, të këmotra tona Zotin e qas brat mshiren edhe pendimin zemrët aty me ç'u nuk falën e që penduan e të kthyer tek Allahu xhalleu ala, nga sigurisht e thash më herët dyrt e Allahut i kanë të hapur vazhdimisht sa do që nuk je fal 20 vjet që fal, 30 vjet që fal, 50 vjet që fal. S'ka më nga jetët e pas 5 ditë, ato 5 ditë falu, pendohu tek Allahu sinqerisht ti fal Allahu për të 5 ditë, 50 e 50 vjet që nuk je fal. Ktheu tek Allahu xhalleu ala, dyrt e tij i kanë të hapur vazhdimisht. Mirpaf po, Nëse vdes pa upenduar, atërija që mbyll vetë ditës dyrt e hapura te Allahu subhanahu wa taala, mshirne madhe që kufizoi me falë dhe me durstëtuja Zot me rrugën e kushaq. Mekachet që ndoj, subhanallahu ve teala. Illa ma'ana ilaaha illa Allah. Ma lana rabbun siwa Allah. La ilaaha illa Allah. Inna Allah la ilaaha ما لنا رب سيغى الهادي ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوا خير وجوه ترتجي دوما نماء ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوا خير وجوه ترتجي دوما نماء Allah la ilaha Inna Allah la ilaha Inna Allah badana Rabbum sewa ربنا الحي القيوم يقبل عبد المنيب فهو رحمان مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي القيوم يقبل عبد المنيب فهو رحمان مجيب للدعاء ومن دعا مَنَ الْهَادِي الوَدُّ مَغْلُهُ مِلْءُ الْوُجُودِ عَفْوُهُ خَيْرُ الْوُجُودِ أَرْتَجِي دَوْمًا رِضَاهُ رَبُّنَا الْهَادِي الوَدُّ مَغْلُهُ مِلْءُ الْوُجُودِ عَفْوُهُ خَيْرُ الْوُجُودِ أَرْتَجِي دَوْمًا رِضَاهُ dhe u